ونستعينه ونستغفرك ونعوذ بالله ان الشرور ينفسنا ومن سيئاته أما ما من يهديه إلا أفلا مدلا له ومن يلي الفلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو صلى الله عليه وعلى آله علي وأصحابه ومن تبعهم بإكسان الله يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي المحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المخدثات كل بلا وكل مخدثة بله وكل بله تندلاله وكل دلالة في النار Nastavljamo sa pitanjima, meselama vezanim za ezan. Ono što nam je preostala, to su šartovi ezana. Znači šartovi, baljanosti ezana, da bi ezan bio ispravan, moraju se ti šartovi ispuniti. Pa ti šartova ima nekoliko. Učenjaci na navode otprilike neki sedam šartova, pa ću vam spomenuti. Ukratko, znači nema tu nešto posebno. Prvi šart, oko kojeg su učenjaci složni, a to je da je šart za učenje ezana da nastupi namasko vrijeme. Propisan namasko vrijeme, znači govorimo pet vakata, pet propisane namaza. Znači nije ispravan ezan ako se prouči prije nastupanja namaskog vremena. I oko toga nema razilaženja među učenjacima, složnost također da je mu stehab da se prouči ezan, na samom početku namaskog vremena, da se obaviti ljudi da nastupilo namazsko vrijeme. I naravno, od se tako klanjajuć amjama, mešidima. E, namaz se klanja, osim što, što kod sabaha ima razilaženje s čenjacima, da li je bolje u prvom vremenu klanjati sabah ili u drugom. I za jaciju spomlili smo o tome. E, po pitanju ovog šarta imam lagano razilaženje kočenjaka po pitanju sabah namaza. Znači, da li, je, da li je uslov šart e, valjanosti eza'ana za sabah namaz, ali kao se nam. Da li je šart da se mora proučiti e, kada nastupi prava zora? Ili je dovoljno da se prouči ezan onaj prvi? Koji prvi? Znači, onaj, spominjali smo da za sabah namaz, rime poslanika, sallallahu alaihi sallam, da su na dva ezana. Znači, ona je prije nastupanje prave zore. Spomnjali smo taj hadisu kojima je to došlo od pojašljeno. Hadisu u Tefeku na Ligi. Bilježe ga Buhara je muslim. Uviše je Ivaita. Hary Vaita od Namaara je došlo. U njemu kaže, in ne bilalen ju edinu bileidu. Kaže poslanik sa Vosanom. Bilal uči ezan noć. Znači, prije zore. Fakulu vaše bohataj nadi ibnemunak tu. Pa kaže, jedite i pijite svedok, Ne, ne uči jeza ibn um maktum. kaže u nasavku va kane a'ma la ju nadi hatta ju kalu asbahte asbahte a bio je slijep, znači ibn ummaktum je bio slijep i ne bi učio eza, ne bi počeo sa jezano dok, dok mu ne bi rekli asbahte osvanilo je, je pa bi ono da znao da je nastupilo namasko vrijeme pa bi, Pa bi učio Ezan, znači, da pojašnimo ovaj hadid, znači, po ovom Ezan, znači, Bilal, radijel Lahanu, učio je Ezan prije nastupanja prave zore. U drugim vjerojatima to pojašnjamo, to smo spominjali, znači, da bi upozorio ono koji klanja, znači, ovo je iza Ramazan i van Ramazana, da bi upozorio ono koji klanja Kiamu Leil, znači, da je blizu zora i da oni koji hoće da postije da ustanu na sehur da, da, da pojedu šta god i popiju a kada pruči Ezan Ibn Maktum to je Ezan, znači, ezan kada nastupila prava zora feče sadik to <tuh> tu je došlo kad hadisu da ne spominjemo znači, u Rivajtu Abdullah i Mesuda i Abu kada je poslani stvarno rekao la jemna anne ehadekom Ezanu bilan minnesuhur, ker nemoj da nikog od vas priječi. Ezan bilala od sehura. Fe innehu jedlinu bileir, jer on kaže uči noću, Ezan. Znači uči noću prije nego naštupi prava zora. Lijerđeja kaimukum, kaže vajukiv naimukum. Ili lijerđeja kaimekum vajukiv naimekum, kaže da bi da bi se onaj koji klanja tijamu lejl, da bi prestao da zna da je, da je blizu zora prava, i kaže da bi probudio ono ko spava. Spomnjali smo ove hadise, pojim kao da su na osnovu ove hadise učenjaci različite po toga, džumov učenjaka je na stavu da je da je, ovaj, da je dovoljno, da je dovoljno, znači da se prouči prvi ezan. Znači to je prvi stav. Znači, kažu da je dovoljno da se prouči prvi ezan, znači onaj prvi prinog što nastupi prava zora. E, I da je to propisano. I to je džumručanaka, znači da ne spominje vrijedno koji su učenjaci na tom stavu. Da je to dovoljno. Kažu, e, skupina od njih kažu, mustehab je kaže se prouči i drugi ezan, onaj kada nastupi prava zora. Mustehab, što znači nije važib. Ako se zostaju taj ezan kada nastupi prava zora, Znači, nema grijeha u tome. Musliman nema grijeha u tome. I dovoljno za namaz, onaj prvi jezan. Dok drugi stav učenjaka je da je i ovaj drugi ezan da je on vađb. Znači, da je on vađb, a da je prvi mustehak. On se ostavlju na drugi poznati hadise u kojima je došlo u kojima je došlo opšti znači u opštnim hadisima u opštem značenju da se ezan uči na početu početku namaskovremeno pa tako kaže sabah namaz dok je recisao učeniaka na čemu je buhanife i feuri Sufjan feuri kažu je da se uči samo drugi ezan onaj odnosno drugi ezan odnosno ezan za pravi a da ovaj prvi se nauči kaže analogno i drugi namaz pa se dokazuje ovo ovaj teči slab na čemu je buhanife Sufjan feuri on dokazuje sa dva hadisa koji eh, koji ukazuje na na ispravnost, ali međutim u oba hadisa ima slabosti, pa ne potreba ih spomniti. Znaci, slabi su sa strani, eh, sa strani vjerodostojnosti, pa tako ne mogu biti dokaz po ovom pitanju. Allah zana bi znači bliže od najbližeg ovojel po ovo drugom mišljenju, da je znači da je oboje se prouči je zan kad nasobi prava zora. A da, eh, da, da ne treba se samo osloniti na na onaj prvi ezan. Da se razumijete, govorim. Spominjali smo prvi i drugi jezan, Onda to što nema kod nas sad u praksi uopšte u prvog ezana e, ima ga tamo u arašskoj svijetu ima, ima na održim džamija, meshide gdje sam ja bio riad, imao neki imen Edini. Znači ne u svim masjidom, nekim meshidima. Znači ostala je ta praksa Andaluz. i e, to je sunnet da se uči taj ezan prije prave zore, dok je u većini muslimanskog ummeta prevalđalo samo da se uči da se uči ezan kada nastupi zora. Osim oni koji koji oaj, griši u Zorijelu. To je sa pitanjem drugoj, ja. samo za sebe. Sljedeći e, šart, znači to je prvi šart, nastupanje namaskog vremena. To je to prvi šart valjanosti Ezana, osim razilaženja oko sabah namaza. Drugi šart je Nijet. Znači da onaj koji uči Ezana, da ima Nijet učenja Ezana. Zašto? Znači? Zato što je ezan učenja Ezana i Badet. I kao sva svi drugi Badet, znači uslov mu je Nijet. I nema da je Amado bin jat, i, Kur'anski ajati koji, koji govori jel, o potrebi e, donošenja nijeta. E, treći štat koji učenjaci spominju, e, a to je da učenje zana bude po arapsko, na arapskom mjezko. i Odnosno da nije ispravno ako se prouči ezan sa nekim drugim jeskom. Kada bi neko preveo ovo. Znači, ezan i učio ga na, na drugom jesku. A to je, to je bilo deset za vrijeme Atarturka, kada je došao na ulaze, ona naredio da se uči jezan na turskom mjesku. Čak je bio veli poslijen zabranio da se uči jezan, ali on, onima gdje, kada je išto dozvolio da se uči na turskom mjesku. E, ovo je znači, inači stav, ovo je stav znači, nefijskog mezeba i handelijskog mezeba da se znači uči da mora biti na arapskom jeziku, da ne može biti na nekom drugom jeziku. Uh e, da oni kažu jel ovo je ovaj uslov je ono ko, ko može da nauči da, da nauči ezan na arapskom jeziku. Ako pretpostavimo da može znači pretpostavi da neko ne može zaista naučiti na arapskom jeziku, nikako, onda kaže onda je dovoljno i ispravno da prouči na nekom drugom jeziku, ne arapskom. Slijedeći šart da je četvrti da prilikom učenja ezana da ezan bude da, da samo učenje ne sadrži u sebi greške tzv. lahan greške koje mijenjaju značenje ezana pa tlašan primjere toga da, da prilikom izgovaranja Allahu Ekber da kaže Allahu Akbar znači produži ono hemze na početu Ekber. a to mijenja značenje Ako kažem Allahu akber, to znači Allah je najveći. Ako kažem Allahu akber ili akber, znači to znači kažem Allah i onda se ovo akber znači Allah, da li on najveći ili nije najveći. Znači kao da pitaš. Kad dodaš tu žinu na akber, a akber znači kao da pitaš. Kao, kao da nije sigurno, je Allah najveći ili nije najveći. Što minja značenje i kažu takav vezani neisprav, nije valja. Pa tako navedali se druge primjere, da nije, da nije isprav, nije dozvoljeno da se ono na kraju Allahu ekber da ne kažu a kod nas to praktičnije da ljudi ona na kraju kaže Allahu ekber znači Allahu ekber znači, znači dodaje dužine gdje nema dužine u arabskom jeziku. A što neizbrano? Sad a, da ali to kvari, je, da mi znači da ne znači to se znači vraća se na na, na, na, na, na znači svaka riječ pojedinačno koliko može sa nešto pogriješ u njoj promijen znači. Sledi chat 5 i a to je da bude redosli drijeći onako kako je predrečeno uh, u vjerodostojnim hadisima da su učija za. Uh, kako mislite redosli drijeći znači neko neko ne bi počučio tezan od polovine ili od kraja. Kaže ako počne učitelj recimo sa RS haden da ila pa onda kaže Allahu vek Allahu ve prekazi ne ispravna rezan. Baat lezan. To je mnogo ručeniaka na tom stavu. Dok so hanefi je kažu da izostavljanje redosti da prikućenja ezana kažu je da je ono naravno je pa kažu ne, ne, mijenja, ne mijenja suštinu poziva je znači time objašnjavate poziv i kažu nije bater i uh kaže da znači ako bi tako se prolučilo da je ispravo i valja valja nezam iako narodno i on su složni da da to nije posumnjatu i da tako ne trebamo što al, al govorimo u prača ako bi neko tako uradio sljedeći rat koji je spomenuo a to je da bude učenje zana uzastopno znači da, da, da se ne pravi pauza između između rečenica riječi koje se izgovara prilikom učenja zana uh Tome to se izuzima, rekao, ako bi, recimo, ako bi čovjek proučio uh, nešto od jezana, pa bi onda uh, zakašljao se, kihnuo i tome slično. Ili ako bi nešto rekao, recimo, prouči nešto četiri puta, Allah uvek peri kaže, recimo, zatvori vrate ili upali to, ugasi ovu, pa nastavi dalje. Uh, znači, tak, uh, takav govor uh, ne smeta i ne, ne utječe na, ne, na ispravnost nego ono što utječe na neispravnosti zana je to da se prouči, recimo četvr puta Allaho ekber, i onda se napravi pauza duža pauza. I onda da se nastavi dalje. Tako nije dozvoljeno i to je bavatil, znači takav način učenja zana. Sljedeći šart, a to je, kaže, da uslov da je učenje zana koji se uči, u kojem se obavištavaju ljudi koji nisu unutar prostorija ili mjesta gdje su uči, uslovi da se da se uči podignutog glasa kako bi čuli oni koji se obavištavaju na stupanju namasku vremena. Svejedno prirodnim glasom ili upotrebom ovih današnjih sprava sa kojima se je omogućava da se što dalje čuje a, učenje Zana. I time dokazuje onaj poznatih hadis način u, u kojem smo mi spominjali prošli put. O kojoj je došlo da kako sam nikselan sa hadisa Abu Saideh al-Hudrija, "Farf'a sawtak bil nidaa." Podigni svoj glas poz, sa pozivanjem sa pozivanjem učijenja za. I od nastava ja predneći neće će ne čuti e, ni ni insan, ni džin, ni bilo šta drugo, znači a da neće poslušati, baš oni danu pri učenje za. I spomenju na hadis od Abdulazim Zeidu kojem je došlo, kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Abdulazim Zeidu koji je sanjao vezan da on a, nauči pouči Bilala, kako se uči jezan, kako ga je sanjao i a, zašto kaže farinahu enda wa du sawtanin jer kaže on je a, on ima kaže jači glas ima ljepši glas od tebe kaže prilikom učenja i zato je znači, rekao da da da pouči Bilala <hlas> samo prošli put odma na početku mada to dolazi ovde a to je uh, učenje ezana učenje ezana ovaj uh, puštanje ezana danas preko CD-a snimljeno preko kasete prošli put smo spominjali da je uh, da većinaalek sam da je većina savremenih uh, fertvi uh, šeli uh, ovih komisija znači zvanične fertve i uh, ovih fiksing kolegia na stavu Zvrame nije poznato da neko dao drugačiji stav, na stavu da, da je, nije, nije dozvoljeno da je batil učenje EZANA na način košto što kod nas je, u, u stavna praksa je, u većini mešćina u Bosni. A to da se pušta preko, preko cijedea znači. i na sličan način. Zašto iz razloga? Znači osnovni razlog to što je učenje EZANA i badet ima svoje šarte, ima svoje adabe, ima, svoje, uh, ima znači, uh, ono što je, uh, što je šart ili ono što je mustehav da se uradi da bio valjan, da bio ispravan. A druga stvar je li kao što nije ispravno i dozvoljeno klanjati za snimljenim namazom, da neko se snimi kao imam da klanja i da su upali video i on klanja da mi za njim klanjamo namaz ako nije ispravno ili da se pušta ezan snimljen kada vrijeme da se uči jazana. Nego ispravno će znači, trebati čovjek da uči. E, da li je dozvoljeno, ulazi također mesela, da li je dozvoljeno, znači to s ti sadna šakolka koji su spomenuli, e, koji učenjac spominju, da li je dozvoljeno pričati u prilikom učenje zana i kameta, po pitam pitanju učenjaci navoditi neka četak stava učenjaka, sam ću spomenuti onako, prvi, prvi stav učenjaka je da je uopšteno dozvoljeno Pričanje, znači i u toku jezana i u toku i kameta. Mislim se pričanje ne oni koji slušaju, nego onaj koji uči. Naravno, oni koji slušaju, nema smitije da pričaju, ako toga nima delime. Nego onaj koji uči jezana i kamet, pa u učenje zana i kameta on priča, da progovori neke riječe. E, to spominju e, spenten se to od Hasan al-Basri ata kata de Imam Ahmeda i tako dalje i drugi učenjaka od od od od Selefa i od Asfaba e, također prenosilo se od Abu Labnaba sa radjela e, i od Selmana ibn Surada e, prenosi se da su oni bili na tom, na tom stavu drugi stav učenjaka da je nekru da je mekru, a na tome, na tome, to je džumla učenjaka na tom stavu, da je mekru pričati prilikom učenja zana i kamrta. Naravno, ovdje nima nekog konkretnog dokaza, znači nemamo imamo hadisa koji presjeca u ovom pitanju, u kojem došla zavrana ili pokuženost, ili ili tome slično, ili dozvola da je prič, pričanje u učenja zana. I zato imamo o, ovaj ovoliko za razilaženje. Treći stav učenjaka, a, kaže, nije... A, ni znači ne treba pričati prilikom učenja ezana osim znači govor koji ima koji je vezan nešto za kažu za namaz poput onog što je bacio što dosta bulak na basara dela Ahmeda je rekao jel i to prenosi da je to rekao poslanik sallallahu alajhi wasallam sallu fi rihlikum klanjate u svojim svojim kućama otherwise ovaj to se prenosi od Islaka i bin Rahovija i bin Monzira i četvrta učenjaka e, kaže, ako, ako prilikom učenja zana ili kameta nešto nešto progovori, kaže, obavezan je da ponovi jezan i kamet. Ovo je sprenose od Ibn Šihaba Zuhrija. Alazan najbolji bliže, znači ovo da, nima, da nije došao šarijaski argument, zabra ne. I ima potrebe, nema smetina čovjeka da progovori prilikom učenja zana. Kako je, znači, način, forma i šta je, je mustehab da se radi prilikom učenja jezana? učinja sam spominjal nekih četiri te stvari, spominjet ćemo četiri ovdje. Prva stvar, kaže, mustehab je da onaj koji uči jezan, uči jezan radi Allahov zadovoljstva. Li veđi to vračeo stvarno nepoznati hadis, vjerovatno se čuje zanijek. Izredosan je hadis u kojem je u kojem je poslanik sallallahu hadis od hadisa u Osmana ibn Abi al-Asa rekao واتخذ مؤذن لا ياخذ الله Kaže uzmite i zaberete uzmite kaže muezina koji neće uzimati nagradu odnosno platu za uđe, za učenje svog ezana. Pa nek čovjekenjaci svojim hadisom dokazuju zabranu da naplaćuje da muezin da muezin e, naplaćuje to što uči Jezan I to, to je poznato, znači poznato da na mesela u kojim su čenjaci razilazi dva staba su na dva mezebra na jednom stavu dva mezebra na drugom. Odnosno Hanefije i Hanabila su nastali da nije dozvoljeno uzimati e, uzimati platu ili nagradu kako zove ili naplaćivati e, bilo š, bilo šta što je ibadet. A što se obavlja Nač to bilo i mamet ili da bude muezin ili da poučava ljude Kur'an i da poučava ljude šerijsko znanje. Nač ova dva mezheba su nastavu da nije dozvoljeno da haram. Što je, on to naziva na odkaži minel a'mali taqarrub od zila sa kojima se približavamo molaže na koji su ibadete. Dok su druga dva mezheba šafijski i malikijski kažu da je dozvoljeno. To je, znači u početku ovaj, u početku ovog umetaka su znači, bili stavoj mezir. Međutim, poslije, nakon pjetog, šestog stoljeća, kada se pojavilo umetu, o, potreba da, pogotovo tamo gdje su bili raširni hanefijski mezir, gdje bi se nije moglo naći da neko uči da bude iman, da bude moazin, a da mu se e, ne dadne nekakva jel, nadoknada za to vrijeme koje troši na tome, onda je e, promijen stav unutar, e, unutar e, oba mezera, i hanefijskog i hanefijskog tak da, znači da, da je zvanični star oba meziba sada znači potomnjih učenjaka meziba da je dozvoljeno sin da oni pravi razlog je kaže a zašto da je tu plać kaže ako je daje ako se daje ona iz Beitul Mala on uz ko složi sve učenjate dozvoljeno a ako daju ljudi kojima se učili u sredinom je oni gdje se klanja ako oni daju onda kaže frača na u mesela i u osnovi se vraća u stvar na potrebi jele Uglavnom sve se se brat vrti igrača na ovaj hadis a, a njime se dokazuje ta zabrena i pokuženost što se desilo. U svakom slučaju znači čovjek ako je, ako je ima izvor zarade i obskrbe mimo mimo ovog i ima Ameta ili ili, ili učenje Zane Kameta, znači bolje da ne, da ne uzima, da ne plaća s tim da ode da znamo, znači oni koji naplaćuju i Mamet i učenje za nad, znači isprano ono čemu su šafije i malikija, to je da je dozvoljeno, jer oni time ne naplaćuju taj ibadet, nego naplaćuju svoju vezanost za to vrijeme koji dođu i obavežu se da će oni uć, da će ovaj biti iman, ovaj biti moazan. Znači naplaćuje se njima vrijeme koji izvaje za to, znači maksu za to, a ne, a ne da im se naplaćuje taj ibadet. I bliže taj stavno čemu su znači, šafije i samo od samog početka bila to se odnosi i na, na ezan i akamet, i na poučavanje Kur'ana, i poučavanje širijeskog znanja, da, se, da je dozvoljeno i to, da se naplati znači, vrijeme koje su utroši u tim poslovima, a ne da se naplaće i samo, jel, ili znanje, ili poučavanje Kur'ana i tome sl. E, druga, druga stvar koja je mustehao da se da predkom učenje Zana, a to je da osoba da se izabere Moezin osoba koja je pouzdana i sigurna. Požda u kom kontekstu u kom smislu, znači, sigurna u smislu e, da razpoznaje i da zna kad nastupa neko namaško vrijeme. Da ne pravi greške u tome e, s jedne strane, a sa druge strane znači da bude osoba koja ni grešnik, veliki grešnik. Da da stavimo ez na osobu koji, koji radi odrižene velike grijehe, koji za svako život zna da su da su veliki grešnici, po potpijenja alkohola činjenja zi naluka, krađži i tome slično. Znači, ako se takva osoba stavila, po većini učenjaka je mekru da se takva osoba stavila, međutim ako si postavil njihovo učenje i obavljanje i mameta i kameta je isprávno. Treći, treći, a stvar kojemo stehav rad priliku učenja je Zana, a to je ono što je mustehab da da bude se kod osoba moejina bude a to je da se zabere osoba koja koja ima znači koja ima jak i lep glas prilikom učenja ezana i spomenuli hadis malo prije da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem na rideo do velikog da pouči bilala jer je bilal je imao glas koji odgovara da se, da, se sanje, da da on uči ezan i tako treba na svakom mjestu znači da se, da se da odredi, da se isproba, nema smijeti, da, da svako isprobac vidi koji ko je ljepši glasa i ko, a, ko bolje uči. Naravno, ako je lijepo glas, ono treba pući da ispravno uči, a ne da pjeva. A, I da se takva osoba postavi za, za moezina. Mada se kod nas znao da je u praksi negli, da neko uči, ovaj, da ima jako, jako odbojan glas, i dračav i ružan, i ovaj, što u praksi treba izbjegavati četetarski učeni spomnja a to je znači koja podpada stvar podo drugu a to je znači da osoba osoba treba da, da se pouči da se pouči znači namaz počecima i krajevima namaskih redova da je to vrlo bitno za osobu koja, koja uči jezan i i kamit. onda su učenjaci spomnjeo na ovom mjestu spomnjeo su osob vrste ezana Dvije, odnosno dvije forme ili tri koje imaju prenesene kako se uči ezan ili aj kamet ili doći na to slikane pišali. E, Štisića ezaana, znači učenjaci spominju tri, tri vrste ezaana, odnosno tri načina učenja ezaana. E, dva su, su došle u vjerodostojnim hadisima, a ovaj treći je došao u slabom hadisu dodat jednom te istog koji je druga osobina, koji je slapa, tako da njega možemo odmah izbaciti, jer nema potrebe da ga, ga spominjemo jer je došao jel, u, u, u slabom hadisu. Prva vrsta, znači prva vrsta ili prvi oblik učenja ezana je da se uči ezan sa 15 rečenica. Kako 15 rečenica? Da se četiri puta izgovori Allahu Akbar, da se sve ostalo što se uči prilikom učenja zana, izgovara dva puta, osim, kelime, osim, osim uh, riječ tevhida, na kraju Laila Hidala. Znači, četiri puta Allahu Akbar, ostalo se uči po dva puta, tesnije, a i, i zadnji, znači, uči se Teuhid jednom, odnosno Laila Hidala, da se jednom proči. Uh, ova vrsta Ezana je došla u hadisu Abdullah ibn Zeida, kojeg smo mi spominjali, znači, onaj prvi hadisu spominjali, koji je uh, ashaba koji je sanjao koji je sanjao uh, da ga je osoba poučila kako se uči jezan u I takođe poučila ga kako da uči i kamet, da doći nam je kamet, kad budemo govorili kameti, Inša Allah. Znači, ako treba da, da naglasimo, da je naglasimo. Znači, četri puta izgovori Allahu Akbar, uh, Eškadun dajda ilala izgovori dva puta, Eškadun dajda Muhammed Rasulullah dva puta, Hayjal esala dva puta, Hayjal esala dva puta, pat, uh, uh, Allahu ekber, Allahu ekber, dva puta i la ilahe illallah da dana puta. To je ono što nam u osnovi poznato tako. Ova vrsta ezana uopće poznata kod nas. I tako je, znači naziva znači ezan sa 15 rečenica. E, na, da se ovako ova ezan uči da je, da je propisano, nije učiti, to je stav Ebu Hanife i imama Ahmeda, iako ga ne, Hanbelisko mezhebi imaju i, i drugi stav. Druga vrsta je druga drugi oblik ili druga vrsta učenja ezana je, je da se a, prouči da se uči 19 rečenica. Naći potpuno isto kao prethodno što smo rekli 15 s tim da se nakon izgovara na četiri puta Allahu ekber prije nego što se izgovori a, znači dva puta Eshhadan la ilaha illa Allah, Eshhadan la ilaha illa Allah, Muhammadan da osoba koja uči ezan moeže da u sebi uh, i da ga čuju, Nema smisla da ga čuje neko izbista od njega, znači ne naglas, da izgovori ove četiri rečenice uh, znači u sebi, ne glasno. Znači izgovori četiri puta Allahu ekber, pa onda kaže sa tišim glasom kaže Ešhaden da la ilahella, ešhaden da la ilahella, ešhaden da Muhammedun rasulullah, pa onda opet nastavlja ezan. Znači ono kako ide dalje, pa ešhaden znači ono i dva puta putes kada nema rasula do kraja ezana. I tu se znači tu su dodate još četverdečince. Ovo što kaže tišim glasom u sebi. A ovo je došlo u hadisu Ebu Mahdhure. Taj hadisom prošli put prošli Znači ta, tu taj od dvojice koji koji je preneše način učenja ezana i kameta. Znači i taj hadis je nedostajan i taj, taj taj način vrsta učenja ezana je također je i uh ovaj uh, a u istom to rivajatu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi rekao uh, uh da odnosno u je došlo kaže da je vjeriesi sallallahu sellem uh, poučio znači Ebu Mahduru as-Sa'aba poučio ga kaže dan allamehul dan poučio ga je zanu, znači, ovo je vrsti je zana znači ovuje vrsti ezana u rivajatu došlo pojedinačno kako da uči kaže ti se ate znači 19 Rečenic, 19 riječi ili rečenica 19 riječ je Lječanica svjedo. Voli kamete sebeta 17. A kaže kamet da ima 17. Kako 17? Kada duže, znači o kametu govorimo o tome. Treća vrsta je oblik, pa se rekao da je da je da je došao slabijim rivayetima, a to je a to je da se ezan, da se ezan uči sa 17 pečenca ili riječi sve jedna ročenica. Ja. Kako znači isto kao prethodna dva, s tim znači isto kao ovaj prethodni s tim da se ovaj prethodni smo rekli da se dodaje još one četiri pečenci što su u sebi govori pri naglaga govori naglas. s tim da se Allahu ekber uči samo dva puta, a ne četiri puta. Ovi rivajiti koji su došli, također hadisova je bu mahduri Uh, muhadisi, većina muhadisa kaže da su, da su ovi harivajati ma'alule latasih, znači da imaju skrivenu mahanu i da nisu uvirodostveni. Odnosno da je ispravan ovaj, od oboma hlure, hadijskoj isprednosti, to, to je ispravan u ovom drugom obliku koji smo spomenuli, a to je da ima 19 rečenica. Uh, e sad, na osnovu što smo spomenuli, ovi oblike, znači uh, imamo učenjaka, koji su uzeli, znači, imamo, materne, svaki znači, grupa učenjaka uzela jedan od ovih stavov. Ovaj drugi, drugi oblik vrste za anagizmrk, 19. ženica, jer ima taj stav uzeo, imam šafija, da se tako, i u šafijskom meziju bi se tako uči. A ovaj, a, a, mi znamo kod nas po hanefijskom, se uči po kojim od dva dva? Prva dva oblike? Prvom, prvom. prvom, tako. Zašto? Zato što Ebu Hanife bio, Na tom stav. Međutim, vidjet ćemo i kametu su uzijeli, znači logično je bilo da, da je kamet uzmu, da, da uči eh, shodno u onom sličnom hadisu kao što je došlo do Ablajbn Zejda. Ako je došlo se da se 15 srećenica uči Jezan, eh, u ovom hadisu došlo da se da se i kamet uči skračeno. Ono kako mi inače učimo, skračeno. Međutim Hanefiskom se uči Duga, tako, po što poznato. A to u stvari u Hanefiskom mezhebi radi za Ikamet se radi na, na postavu na kojem su bili uh, dva učenika od od Hanifa, to je Abu Yusuf i Mahmud Mas'ud. Oni su bili na stavu da se uči, da se uči Dugi, da se uči Dugi i Kamet. A Dugi Kamet je došao u drugom hadisu Ebu Mahduri, ovo na čemu je Šafije. U drugom obliku je 19 sečenica. <hým> Uglavnom, znači učenjaci imaju pojedinu stvar. Skupina učenjaka kaže uči se Ezan po ovom prvom obliku, propisana. Druga skupina učenjaka kaže uči se po ovom drugom obliku Hadisa jebu Mahguri. Uh, Zašto su zauzili te stavove? Uh, ono, oni koji zauzili se Buhanife i Imam Ahmedu i Vajetu, koji su uzeli prvi oblik Hadis od Ablajbn Zejda. Kaže zato što je to Hadis koji je došao od Ablajbn Zejda prvo, prvi način kako pouče način učenja Ezana. Šafija kaže odav mahdure hadis se znači deslo se godine nakon bitke na Hunejdu. Naći što, što se deslo posli onog događaja kada je kada se deslo je našin učenja je Zana. Pa kaže on je preči da se uči. Ima Šafija na to stav. A onda imamo skupinu učenjaka koji kažu jel imamo je učenaka koji rado po ovom trećem obliku iako je hadis slab. A to se prenosi od imama Malika, Malika i od dva učenika od Ebu Hanifi. E, imamo i treću skupinu učenjaka koji kažu da, se, da je, je najbolje i da je propisano učiti i po prvom i po drugom obliku, i u stvari da nema smetnje po kojim će učiti. Zašto kaže? Zato što je što je što su poču na dva rašta sa na dva rašta na to samo dva rašta oblika izpoljavanje jednog istog ibadeta kao i mnogim drugi ibadeti. Znači to su kako oni kaže, kada dođe čak posledno jedno jedno pravno, kada dođe određeni bade da se može raditi u više oblika, ispravno da se da se radi u svim tim oblicima. A ne da se uzme samo jedan, kaže ova jedini ispravan, ove ovaj ostali nisu. Ako su došli redu osim kad je to ovaj slučaj. Tako imamo mnogi stvari, imamo dove koje se uči na početku namazir, stedah Tegbir, nakon istedav Tegbira, uopično kod nas uči Subhaneka, ima drugi dove, prensudno, dosta verodostojeni, imamo također. Na drugim mjestu našem mi imamo na kraju e, zikr poslije namaza da se on može učiti na četiri-pet oblika u vjerodoslovnim hadisima, a ne onaj ustavljeni koji mi uvek učimo, e, pa skupina učenjaka kaže, to je na naj najbliži, e, najbliži stav, da je e, mjenja te oblike učenja bliže sumneto, odnosno tada isp... radiš po svim hadisma i ispunjavaš sve što je došlo u tim hadisima, jer nima kontradiktornosti u njima tako da ova treći sab učenjaci kaže da ispravno jedan i prvi i drugi oblik koji došao u redoslijed i u hadisu Abdullah ibn Zeyda i Ebu Mahdure da je nači učenje i je za unei kameta pomenućemo za i kamet znači da je ispravno da se uči po jednom i drugom obliku i da nema smijetnje da se oni da se da se jednom uči u svakom jednom onako i da u tome ima šerife uh, takođe ovo se dodaje ovo mi se dodaje i, i ono što se uči na sabah namazu takozvani tetwib Odnosno doda se na sabah namazu Es salatu hayru mine A to se kaže prije izgovaranja uh, dva tekbira Allahu ekvir, Allahu ekvir, la ilaha ila illa. Znači, bade haja'aletejn. se kaže haja'alese, haja'alesele, izgovore se Es salatu hayru mine nam. A to je došlo u stvari u dodatku hadisa Ebu Mahdure, koji smo spomenuli, ovaj drugi hadis, Hadisa ibu Mahdure, kada sam vam spominjeno, znači oni vredosno vidišeg Ebu Dawud i Tirmzine i Nesai i Ben Mađe, u njemu je došlo, znači, kada bi bio sabah namaz, kaže Ebu Mahdure, rekao bi, kaže, es salatu hayrumine nao, namaz je bolji od spavanja, dva puta bih Pa bih rekao, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. A u rivajti je došlo, kaže, fil u la mine sub, na uprvom ezanu na sabah namazu. maz. Kojim per koji, koji je prvi asanči. Je Onaj priezori što biću, što bi učio, što bi što bi ga, ga spomnije da se učio bilo. E sada vode naši učenjaci po tom pitanju. Načo ovo pa se da se uči, da se dodaje, ovo ovaj dodate, sada taj Hajruminenov prenosi se od mnogo ashaba. Prenese to od Bila radijallahu anhu. O sada poredija, od Abu Hurajre, od Ibn Omara, od Ajšeradan, Abu Mahduri s tim da u svim rivajitima ima određenje slabosti, osim ova zadnja tri, od ashaba Nuajma Nehama i Aisha i Ebu Mahdure, znači u tim rivajitima, svi zajedno ti rivajiti kad se podupiru jedan drugog, potvrđuju učenje ovog dodatka esalato hajiru minenao. S tim da su učenjaci toga razilazi, da li se uče esalato hajiru minenao, samo u prvome zanu ili u drugom. Što se tiče hadisa, Uh, jedino što je da se uči da se uči u prvom mezanu, znači onaj prije nekog što zora nastupi. I Šeji Albanija zauzi tu žestog stava, kaže da je ispravno samo učiti uh, Esalata, Hajro, ne u prvom mezanu. Ak su, uči, ak, gdje se uči? Znači, po, kod nas, pošto se nauči uopšto u prvom mezanu, prvom, Ezan se uopšte nauči, znači, Esalata, Hajro, Mine, ne treba učiti u ovim mezanama koju mi čujemo na sabar namazu. Po Šeji Albanija i drugi skupinu Čenjaka. Zašto kaže? Zato što je tu došlo, samo je tu došlo u se tada uče. Dok džunghur učenjaka smatra da, da su uči na saba namazu. Znači, onaj koju su uči kada nastupi prava zora. Ših Albani tu koristi još jedan argument, a je kaže da je, ne priči, da se kaže za farz namaz, da se poziva na je zando, kaže da je namaz bolji od jer spava znači da da je, ne možeš spavati, a možeš klanjati, al ti bolje da da klanjaš. A u šerijetu poznak znači, poznatuje da je, da je klanjanje farz, klanjanje sabatna to, to je to i požbavlji neka važnost klanjanja. Nema da hoće ne, da, da kaže da je nelogično da se kaže za sabah namaz da je bolje da je bolje, da je namaz bolje od spavaња. Jer tu znači važnije je klanjati, ne bi narod je bolji. Uh, ispadni kao da ima izbora. Je. To je ona, ono logično zaključivanje. Je. I kaže da priliči da se to kaže za ezan koji se uči prije sabah namaza. A to je onaj za kada se upozorava ona koji kaže javom lili ili onaj hoće da zapusti. Kada može jesti i piti. Tad, tad priliči da kaže da je namaz bolji od spavanja. Da se tad upozori. Uh, u svakom slučaju znači, Čumuru Čenjaka je na stavu da se uh, od četvim ezeba uh, da se uči eselato hajire mine neum a uh, prilikom učenja o ezana uh, uh, u kojem nastupa prava zora. <kuh> Sinaj bio učenjaka koji su posle jele rekli da nema smjete da se ezan uči drugi, da se uči ovaj dodatak asala to do khayrum nau da se uči u nekim drugim namazima. Pa su čak je Hanefije i Šafija se prenosi da se, da se to uči i prilikom učenja jacije namaza da nema smjete. Što kaže, zato za vrimjer jaci namaza, mnogi ljudi uzme nekakav gaftet, možda legnu, možda spavaju i da se to upravo A onda imamo, kod, u, u Nešafirsku medzove, neki učinjavci čak i dozvoli da se to uči, jer i na skoro svi namazujem. Pa s drugim učinjavci, odvore, oni kažu je to na avotarijaj, da to nima nikad osnov. Čak i ovo je što se prenosi za namaz, ne ima osnova i spravno da to nije propisano i da, i da to prije godinu na avotariju nego, nego ono što je da li prenosim jedna predava od Omara Radiala Hana po pitanju ovog pitanja učenja ezana i da u nje ima određene slabosti da spominjemo što se tiče stvari kojim Musteha vrati prilikom učenja ezana da ih na brzinu spomenemo prvo da je Musteha učiti ezan da da osoba bude na taharet to znači da je pod abdestom ili da je uzela gusul ili tajem seba ima hadisotompita da ne bi da se laju mu ezanog illa mutawaddan nauči ezan onako ima abdest osim da je ta hadis e, slab ima slabost u uzebu pa nema ju biti argument ovog pitanja odnosno ispravan stav da ako bi čovjek učio ezan a bez abdesta je učio ezan znači bez abdesta po većinu učinjaka ispravan je ezan da nema smjete u tebi ni, ni pokuđenosti a Čak čovjek skupio kaže ako bi čovjek učio ezan a oni džunub da je ispravno ezan nema dokaza da čovjek mora biti Da, da ne smije biti e, džunup ili da mora biti podabnestom prilikom učenja ezana. E, e, druga stvar koju je Musteha e, prilikom učenja ezana to je da se ezana uči stojeći, e, znači ne sjedići nego stojeći, dokazuje to sa riječima koje je Poslani Sala rekao Bilalo kum jabila, fenati bisalati, ustano bilati i znači uči ezana, poziva na namaz i odtašao u drugim rivajetu. Uh, rejtof i nanamika, enar ređula na hajme, kaže vidio sam odavdoljetno zelja. video sam s snovima čovjeka koji je stojao i učio, znači Ezan, izgovarava te riječi. Uglavnom sve okazio je i znači, propisan, nema su da je ispravno, da je msteha, da osoba koji uče Ezan, da uči stojeći. stoji Također je da priliku učenja Ezan, da su okrijeni u pravcu Kibli, uh, učenjaci da je ić malo učenjaka na tome, znači ić malo učenjaka na tome, da je propisan pravcu učenja pravcu a uh, četitat franco spomenu a to je da je da imoste hap staviti da je biste staviti uh, prst u uši u, uh, jer je to došlo od isa bu juhaifeta re to bilal and ueldino wa yadur vidio se bilala, bilala kaže u chi i okreće se yut fahu hahu na wa hahu Uh, na znači, čovjeketu bi pomijenjujemo da posle još našte znači, raz okretičom se na drugu stranu na lijevu na desnu na lijevu stranu kaže wa isbaahu kal fi udunay a njegva dva prsa su bili u njegovim ušima znači svejedno stavi ili ovako ili ovako na bilo koji način znači da stavi prste u uši to je mu steha prilog učenja zana, zato što stvara bolji bolji odjek i bolji zvuk peta stvar koju je, je mustehad, koju ću nas navoditi, je prilikom učenja zana, a to je e, da se prilikom učenja zana izgovara Allahu Ekber, Allahu Ekber zajedno. Kako zajedno? I to dokazuju s hadisom koji kojem je došlo šta se uči poslije zana. Poslije, nakon što se uči je zana, kaže, idha taale mueddin, kada, kada mueddin kaže Allahu Ekber, Allahu Ekber, fa taale ahadu kum Allah, a neko, a, a, a, a neko od vas kaže Allahu ekber, Allahu ekber, i tako dalje do kraja, znači ponavlja za moje zimno. Pa je ovdje, kaže, hadisu spojeno i, e, i učenjaci kaže da musete tako učiti, na osnovu ovog hadisa, znači učenje za nam, da se kaže Allahu ekber, rullahu ekber. Znači Allahu ekber, pa se priče odmah Allahu ekber, rullahu ekber. A ne da se izgovara odvojeno Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Znači dozvanje tu. Ali mustehav da se spaja Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Znači, mustehav je tako da se spaja. E, Šešta stava svakom mu treba da se rade, a to je znači, da se okreće desno prilikom izgovaranja haja lesala i lijevom prilikom izgovaranja haja lesala. Znači, ne okreće se tijelom čitavim, nego nego samo glavom i ramenima. Znači, haja lesala desno, jednom, pa haja lesala drugi put desno, haja lethala jednom, haja lethal drugi put na liju stranu. <coughs> uh, I spomněli smo jednu priliku, uh, spomněli da je učenje ono eselatu hajiru mine neum u priliku na sabah namazu, da je to mustahab, da je to mustahab, znači, a ne da je, da je sastavni dio izan, ali mustahab si zostavi na, na, na, u, na sabah namazu ha, uh, eselatu hajiru mine neum, znači nema smetnje u tom izan. Uh, šta je propisano, šta je mustahab? Da, da uradi, da uči onaj koji čuje jezan, propisane su sljedeće četiri stvari, spominju, stvari. I brzinu, da, zapamate, znači, da je kvičan se pet stvari. Nećemo samo pominuti na brzinu, zapamite, da nakon što se prouči jezan ili prilikom učenja jezana, znači, ni propisane samo jedna od dvih stvari koje što većinom kod nas mnogi su razumijeli i naučili, da se ono ponavljaju za mezinom, ili da se točio na doba i da se točio na i dajte doba. Naci, ne samo to, nego još ima i dvije dodatne stvari. Naci, prvo što je to pisano prilikom učenja za to je da se ponavlja za moejsinom u sebe. Kao štoslušate, i što je došlo, hadis, sam, mi atum, mi da se miatom ljudi da, pola misle ma, polu majter. Kao kada čujete poziv odnosno ezan, recite poput onoga kako govori moejsim. Pa je došlo u drugom revajtu, u redosim, hadis, ma, naravno mi smo došlo, uh, u godišjem ussu svoza da je došlo kako da se ponavlja. Naci, kada moejsim kaže Allahu ekbra Allahu Ekber mi kažemo Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eškadu en la ila ila la, mi kažemo za njim. Uh, a kada izdobara haja alesala, haja alelfala, mi kažemo la haula, la haula je kuvvete ila bilah. Uh, a kada kaže opita Allahu Ekber, Allahu Ekber, ponovimo za njim i la ila mi ponovimo za njim la ila znači, to je ono što mu kako da ponavljamo za Moezinom. <coughs> Dalje, to, je, znači, to su te dvije stvari, pardon, jedna, to je prva stvar. Druga stvar je, Mustahab nakon što mu Ezim prouči Ezan, da se, da se zgoru, zgovori salavat, prouči salavat. Koji salavat? Tako zvani salavat Ibrahimi, tako kaže skupnača. Dakle, kad mi kažem, sve jedno, bilo bilo koji salavat je da da mse salavatna poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači a najbolje da kaže potpune allahumma salli ala Allahum muhammed wa ala kao što učimo na etehijatu da se izgovori taj salavat a to je došlo u redusu na da koji bilježi mustamus sunnahih takođe znači to je druga stvar treća stvari a to je da proučimo onu dovu u kojoj došlo je, da ko je prouči da će imati šefaat od poslanika sallallahu alejhi ve na ahiretu da će time zaslužiti A to, ona koj, koj wazat, fatihe, noč, uči, a to je onak poznata da ova koji misli. Svako od nas treba uzati umjesto fatihi, znači kod nas uči, a tu je Allahuma rabbe hadih, davati tamo, osadati pa imi pa i do kraja. S <coughs> tim da onaj na kraju dodatak, ima dodatak, jedan li se spomnio određenih knjigama. وَبَعْهُ مَقَامًا مُودًا الَّذِي وَعْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاتِ Taj dodatak slabi, ne treba ga učiti. Znači, došlo u um, slabim hadisima. To je treća <trych> stvar i četvrta stvar nakon proučenog ezana, kao što došo hadis od Sadiga nebe, vaqasa da onaj ko čuje ezan da, da izgovori za muezinovu ene ashhad an la ilaha illa allah wahda bula sharika wa ashhadu uh, anna muhammedan abduhu wa, wa rasuluh. U rivayeti ma tu kod Musmada došo. U neki rivayeti hadisa došlo u drugim zbirkama, kod davatilmiza da izgovor ditu billahi rahme wa bi salam dinna u obi Muhammedin Rasoola, kaže i bit ćemo na ono što je Rado Prijedon grija. Naravno, se na ali grije. Znači to su ti četci stvari koje treba učiti nakon ezana. I treba i svako od nas učiti da zna i da ih ponavljaju. Znači dovoljno u tome da samo to uči, jer u prilikom slušavanja ezana da ima se vapa. Naravno sad nam jedan problem, što ovi ezani što se uči, oni su glosni gdje, e su spurnije. I se puštaju preko kaseta ili CD-eva, snimljen ezan pita sar koju činasak se spomnja a to je a to je da nakon pročišćenja rezana da je musteha do ikameta da se dovi kao što došao u hadisu uh, vjerodostojno kaže du'a la je ruddu baina al-danu ve al dova se ne odbija između rezana i ikameta pa dovidite lačešan uh, vezano za ezan takođe došlo uh, u, u hadisu od uh, odebure radi Allahu anhu da da zabrana izlaska iz meščida u kojem bude osoba a čuje se ezan. čuje ezan, počne uči ezan i onda on napusti taj mešhid. Što se e, prenosi e, prenosi je da je Abu Hurajre bio kad bili smo prenosi skupina Tabina, kad smo sa Abu Hurajreom sedeli u mešhidu, kaže pa, uče, pa je mojzen proučio ezan, kaže pa je ustao čovjek i izašao iz Mešćida. Pa kaže, pa ga je slijedio Ebu Hurire, a on je, kaže, gledao gdje ide, a on je vidio da onda je izašao od Mešćida. Pa je rekao Ebu Hurire, kaže, emma hava faqad asa ebal qasim. Kaže, što se tiče ovog, on je, kaže, neposlušan Ebu Hurire, a to je Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam. Zašto znači, radio je nešto što je zabranio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Hajde, izbilježi muslim u svom sahihu. Na osnovu toga, začun Nije dozvoljno se napušta meščit kada se e, počne učitija jeza. Ova se odnosi na onog ko će izaći iz meščita i neće klanjati namazu meščitu. Ako bi čovjek izašao i otišao sa ciljem da ode, stigne da klanja u drugi meščit u drugom džematu, onda je to izuzetak i tada je dozvoljeno. Ili ima neku drugu nužnu potrebu da je uradi, onda nema smjetnje ili ako brede da da, to, da, da, se, da tu može vidjeti tak i musafir koji treba da ide na put i to slično. Uh e, nakon ovog dolazim znači, i kamet kada će brzo preletit. Uh e, što se tiče kamet baš spomijao znači i kametke i kamet se uči e, e, u definiciji kameta znači on se uči e, oni ostari obavjest da se ustani i pripreme počni planeti na nas i uči se od, s određenim riječima u određeno vrijeme, što ćemo pojasniti išava. Uh, imamo dva načina, kako vas predsjedno u, u, u, u vjerovostnim hadisama, kako se uči i kamet, malo smo prije spominjali zane, tome slično i kamet. Uh, prva arsta i kameta se uči sa 11 rečenica. A to je ono što došlo hadisu, a blag ibn što smo spominjali da se uči ezan sa 15 rečenica. Nači ovo je ovo je taj onaj skraćeni uh, ikamet koji mi inače učimo, a to je ono da se izgovori dva puta Allahu ekber, ostalo se sve uči po jednom osim kad kanet isema i opet uh, i dva puta Allahu ekber. Nači izgovori se, Allahu ekber, Allahu ekber, e uh, ashhadu an la ilahe illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, hayya ala salat, hayya ala qamatis, qad, isala, qad, isala, qad isala, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illa. To je taj skraćeni ikamet koji došao u hadisu Abdullah, uh, Abdullah ibn Zeida. I on se vraća na onaj hadis koji je došao Buhari i muslimu, uh, Mutefak Alehi, kaže, uh, od danes radila, kaže, umire Bilal, onaj anješfal edane, ojutir ili kamel ili ili i kame. Kaže, naređeno je Bilal, anješfal edan, da uči u, uh, u paru, znači po dva puta, edan, a kaže, a jutir u nepadnom broju da uči i kamel, osim ili ili i osim kad kamel isla, kad kamel isla, kad kamel isla. Ta dva puta treba na ovome džunghu ručenjaka. Po džunghu ovaj oblik učenja kameta je mustehad i najbolje ga učiti. E, drugi vid učenja kameta ono što se kod nas ovdje u Bosni uči, a to je da se izgovori, znači da se uči i kamet e, sa sedamnaest rečenica. To je čet puta Allaho ekber šalem da ilala dva puta še da su dva puta hajale se la dva puta, hajale dva puta kad kamet i Dva puta Allahu Ekber, Allahu Ekber i La, Ilaha, Ilaha. Zašto nije 15? Jer je o što se uči Ezan. Zato što imam dodati, je kad kamet isala dva puta. Znači. I tu ostaje dva oblika, znači, a ovaj pred hadisu Ebu Mahdure. <clears throat> I bilo bi jel logično da oni koji uče Ezan po hadisu Abduh Ebu Zeda da uče tako i i način učenja i kameta. Da oni koji uče uh, ezan po hadisu Ebu Mahdur je trebalo tako da uče i kamet. Međutim, jel, u praksi imamo, jel, recimo u Hanefinskom ezan, znači uče ezan po hadisu Ebu Mahdur, a uče i kamet po hadisu e, Abdullah ibn Zejda. Zato što undar mezeba imali smo tako razilažnje, trebalo takvo mišljenje. E, onda, učin, ja se pomijem dali je obaveza propisana, kakav je propis da onaj koji pručuje kamet, da mora pručiti i ezan pardon, da onaj koji pručuje ezan mora pručiti kamet. Pa uh, uh, ispravljam sada, ono čemu je većina učenjaka kažu, da je najpreće da onaj koji pručuje ezan, da on pruči i kamet, jer to bila praksa bilala radi alanga. S tim, ako bi se desilo obrnuto, da jedan pruči ezan, a drugi pruči kamet, da u nema smijetnje, da je to uđajs, <hlas> i na tome većina učenjaka. A što se tiče hadisa u kojem je došlo Hrani, uh, Ina men adana fe huwa fe huwa yaqim ona koje pruči ezan on treba i da pruči kameta aj hadis je slab taj hadis se stavi ne može biti dokaz pou ovom pitanju e, e također ima u meselu učenjanci na e, ja podje višnje po tom pitanju da li je propisano prilikom učenja i kameta isto učite one je dobar pri kao i prilikom ezana Pa imamo skupinu učenjaka koji kažu da sve što se uči prilikom učenja ezana propisano je učiti i prilikom učenja i kameta. Što? Kažu zato što je i kamen nazvan u drugim hadisima ezanom. I imamo na hadisu Tefekon aleh i kaže beyna kulli ezana ini Između svaka između svaka dva namaza namaza Misli se, Musteha bih klanjati dva rekata između svaka dva ezana. Kost dva ezana? Misli se, ezan i kamet. Pa i kamet nazvan ezana. Pa kaže da se znači, misli, ono sve što je spomenuti za učenje ezana, da je Musteha to učiti i, i, i, i rilikom učenje kameta. Druga skupina čljaka kaže da to nije propisano, da to nije propisano propisan u praksi nije to prenašeno u praksi, da, da, da je se učilo iza za i kamet, onda kada ne ima ni vremena kad se prouči kamet, ne ima ni vremena da se to sve prouči kao što može za, za i za mno. Ispravno, a za najbolje je ovo, ovo drugo. Uh, sljedeće meselo koje će nas ja imati, s time završavamo, jedno možeš i toga, a to je, uh, kada, kada je kada mu Ezin treba da prouči i kamet za namaz osmo kako kažu mnogi učenjaci osnova je da Eza da Moezin nauči i Kamet sve dok ne vidi i Mama sve dok ne vidi i Mama da je da je krenuo da je došao u mešcit znači on kad dođe u mešcit znači onda treba da proći pročiđe uči i Kamet a to se prenosilo da Isajda Đabreb se Uh, Hadis uh, biležga Musa Svonsa ju je došao kaže kana bilal on jedino i da dahagat kaže bilal bi učio ezan, kaže kada bi sunce zašlo fala yuqimu hatta yakhruj nabijo kaže i ne bi učio kana sve dok ne izađe vjeruje sallallahu alajhi wasallam فاذا mm -hmm. kaže kada bi izašao učio bi kana kada bi ga vidio Ova narodna solucija kad znači kada, kada imam nije unutarnja Problem, šta kada unutra mešće da sam nama sjedi i kada treba učiti kamet. E, S tim da učenjaci spominjali da je došlo u hadisovi od osadom, da nema smetnje da, da se uči kamet a, i prije nego što dođe imam jer se to prenosi u hadisu od evogurere a, a to je recimo ako znamo da imam tu blizu, da imam dolazi i tome slično i da mu je da je van mešeca da pored mešeca i tome slično znači da ima smite a prošlo je dovoljno vremena jel, je l koliko dovoljno između ezana i kameta i vraćao se na taj hadis od Abu Hurajre da se kaže namaz na salate kanetu qamovi pa ono Rasul sallallahu alayhi ve kaže da, da se i kamet da učilo poslaniku sallallahu alayhi ve sellem kaže fa yahudu nasu kaže e Musa fahum qabla an yaqum an-nabiy Yusuf maqame kaze ljudi bi zauzeli svoje safove kaze prije nego što bi ustao poslanik sallallahu an sedem bi zauzeo svoje mjesto Ovo nam je ujedno i je rekao znači vidiš musa su sahiju. ono ako ste može imati neka sporno kad kaže jel, ova ljudi eh, braća dođu negdje i klanjam braća se posafa prije što počinje namaz on se zauzima ta uh, mjesta opšta država na za namazat to zauzbu mjesta, posafaju se, a nije proučeni kamet, gdje došli, imam. Pa kaže, pa neko dođe, kritika kaže, što, što ustajete? Znači, pravite safove, a nije još i kamet proučeni. Ovo govorim zato što se meni desilo prakcije da su znali da došava dođe, neko kaže, propisano da se ustaje prave i safovi tek onda kada se, kada se prouči i kamet. Međutim, znači, imamo ovom hadisu, hadisu, mislim u, u svom sahihu, znači da, da, da, da nema smetnje da se nekad, znači, da, da se klanjači posafaju, a nije još proučeni kamet, Da u teme ima širine. E, ovo što stiče, znači, onog moezina, što stiče ljudi, kad ljudi trebaju ustati, pri prilikom učenja ajkametaćka znači, su učikametka trebaju ustati i da prave safove po tom pitanju po tom pitanju učenjaci ovaj imamo čet stav učenjaka 4x4 čet stav a prvo znači što se tiče toga ako, ako je ima za nji, sa njima zajedno pardon ako, ako imam niju u mešćidu Nego e, dolazi van mešir, da ulazi u mešir, sunet je da ne treba ustati, da ljudi ne trebaju ustati praviti safove, znači sunet je kažemo, znači, ne ne haram i mekru, nego sunet je, znači da ustanu onda kada on ulazi, kad ga vidi da ulazi u mešir, jer dolazi u mešir da bi, da bi se, da bi se je počelo planjati namaz. A to je naslov ovog hadisa što je malo prismele, da je ukatade i da ukimeti salatu felate kumu hataterami, kaže poslani sam sa nema. Uh, Hadis bilježi uh, Buhari Muslim Sunsahihu da bu Qatade kaže kada se prouči kamen za namaz feleate pumu ne ustajati hata taruni ne možete usati sve dok mene ne vidite. Čak ako je proučenik kamet, znači ne možete usati dok mene ne vidite znači, dok imam neduč. To je ako imam van mešćina. Međutim ako imam unutar meščida sa sa klanjačima muqtedijama Uh, onda učenjaci četiri mezebje imaju četiri dalješta stava. Uh, prvi stav, uh, uh, to su zvari uh, hanefijski, da idemo redom, hanefi, hanefijski mezebje, uh, po hanefijskom mezebju je. Da se ustaje, uh, kada proći moezin, odnosno uh, je moezin koji uči hrame, kada kaže haja ala, ala, alesala, kada kaže haja alesala, onda treba ustati i praviti stavlje. Uh, drugi stav učenjaka, to je Malikijski mezer, kaže kada počne učiti kamet, onda je propisano imu stehap da se ustane i, i pravi safove. Uh, imam šafija je, i na tome većina učenjaka, uh, da ne treba da ne treba uh, praviti safove uh, sve dok se ne završi sa i kametom. Da se završi sa kametom, onda se ustaje pravi. Uh, imam ahmed jedan stavu kada mu vezin kaje, kad kamet isala, da se onda ustaje i pravi safove. Znači imamo četiri medzaba i četiri ašta stava. Na čega sam ono zaključio, znači, otkud ovako razilaženje, znači, zato što ovaj, ovo je jasno po pitanju gore, po pitanju kada ima dođe izvana, pa ga ne vidi, ali on njega vidi, sjedi sa njim, šta će on dajeli. Za otop se učenjanci imali ovako razilaženje. Allah zna najbili vjerojatno je najbliže u ovom, jel, ako, ako imam, kada on ustane i počne, jel, da krene prema mjestu gdje će da zavodi mjesto kao i mama da kada treba i drugi da ustaju najbolje tako. Al ima smjeta. Ovdje govorimo šta je stehar, šta je najbolji, šta je preče. Da ustane čovjek ranije i kasnije i tako dalje u tome ima šerine inače. U tome ima šerine. Al nema šerijskog teksta koji po ovom pitanju možemo reći da je stehar da je presudži i da je i da je bolje ovakoj onako. I sa ovim smo mi sa ovim smo i završili poučavanje za žene i kameta. Mondonašano da poveća fije podrili da im su učeni svojim iskrenim pravim i bojavnim